Hola, com estàs? Sí. Som el Magic Loren i més que no us contaré una història de cosa que vaig somiar l'altre dia. Vol pujar algú? Tu mateix? Vale. Aquí tinc una barraja, totalment normal. Sí? Sí, no? Vale. D'aquí vull que trigis una carta, si que tu vulguis. Molt bé. La puc veure, tranquil. Només per treure els dos comodins. Saps que són els comodins? Sí. Molt bé, però mira, m'ha deixat aquesta carta? Tenim aquí aquesta carta, que vull que la recordis bé. Vale? El teu nou de... El nou de trèbol, no? Però el nou trèbol l'has de recordar molt bé, però només és si que fa I se'n forma amb els dos comodins. Sí? Pots comprovar que són completament normals, no tenen res raro. Comprova, comprova. Sí. sí? Normals, no? Vale, mira. Doncs pues, per contar això necessites 4 assos de la baraja. de fer I entre dos comodins surt el primer as. Sí? Gràcies I el segon as. Vas comprar una altra vegada? Si vas comprar una altra vegada, no tenen els assos entre ells? Entre mids no hi són? No, mal bé. Venga, vexi. I un altre. I és darrer? No. No no som gaire, no? Vam mira bé, que no ho sigui. No. Ah. No, no? Sí, sí, ah. això, sí. Sí, faig Ara sí, no? Sí. Vale. Aquesta no és. Ui. Sí. Vale. Te recordes de quina era la carta que havia trobat tantes? Mm -hmm. Te recordes de quina era la carta que havia trobat tantes? la carta que habías elegido antes. El 9 de tréboles. 9 de tréboles, ¿te acuerdas de cuál era, no? Muy bien, mira. Porque ahora cómo lo, no necesitamos los comodines. Así si voy a guardarlos por aquí.